inberzioak arten daude egun da bost mila euro, e, larogei mila euro alde batetikan zesen plazako argitegia e, berritzeko egoitzeko, energi aurrezki planaren arabera, haurten pues, zesen plaza ditokatzen zailo, baki zuteia muliate aurrera dihuala, e, atzeko errepidi ere bai martxan jarriko dela, orduan zesen plaza ditokatzen zailo, eta gero beste hogeita bost mila euro gilditzen dire e... E Santa Marico Ate inguruko argitegori pues nahiko ustu nahiko eskas gelditu dela eta pixar bat hori hori egokitzeko